Але тут небуга схилила голову на бік, а виступила трохи наперед і тихенько сказала, «Ну, будьте такі ласкаві, товаришу комісаре, поможіть нам, ми вас дуже просимо». Поет безсило відкинувся на спинку стільця. «Що його робити з такими сільськими йолопами?» «Та я вам кажу, що не можу вам туди дати пропуску. Ну, це не наша територія». «Там фронт!» «Та то нічого! Ну, ми як-небудь збоку! Ну, будь ласка!» Композитор глянув на дурну дівчину, стомлено знизав плечима і знову глянув. З підрушника, благаючи, дивились чудні, сині, теплі-теплі очі, а нижня соковита повна губка посміхалася з такою невинною, певною, обіцяючою і хвилюючою жіночістю, що поет похмурився. Сердито пригладив волосся і нахилився до книжки. «Прошу мені не перешкоджати! Я пропуску не можу вам дати!» Але Наяда несміло підступила ще ближче до столу і отгорнула рушник з обличчя. Ну, «Ну, будьте ласкаві, товаришу! Мати помирає! Хіба ви цього не розумієте?» Драматург обурено сіпнув волоссям і глянув просто у білопінне з малиновою посмішкою лице. Та ви, ви розумієте, що ви просите в мене? Ні? Щоб я вам дав пропуск на той світ. Розумієте? Все одно давайте на той світ. Я, я мушу бачити матір перед смертю. Не дасте пропуску, все одно пішки піду. І тоді на вашому сумлінні все одно буде моя смерть. «Ну, товаришу!» Композитор на мент заплющив очі, посидів так і потім тихо, сумно сказав. «Знаєте, що я пораджу? Йдіть ви додому і пересидьте тут цей час. Нас хутко виб'ють звідси. Ви собі тоді спокійно поїдете далі. Ну, ще тижнів два-три. Так краще буде. А мій пропуск, кажу вам щиро, «Нічого вам не поможе!» Він ледве посміхнувся і добрими очима глянув на обох. І тепер дуже виразно стало видно, який він стомлений, змучений, і як йому тяжко сидіти у цій хатині. «Але ж я не можу три тижні! Мати помре за цей час!» Інаяда низько нахилила лице, ховаючи сльози. Композитор для чогось переклав книжку на друге місце, Нервово покрутив нізінцем у вусі, глянув один раз на небогу, глянув другий і сердито промовив. «Ну що ж робити? Я ж не можу! Другим ще гірше буває!» Доктор обережно по вчительському кашлянув руку і сумно тихенько зауважив. «Ну ми б собі поїхали на Велику Соснівку. Там, кажуть, зовсім фронту немає. А, голубчику!» Хто там може знати, де той фронт, та й не в фронті річ. Я просто не можу послати вас на всякі неприємності. Я дам вам пропуск, значить, я тим ніби дам вам гарантію. А я ніякої гарантії дати вам не можу. Все може бути. Вас із моїм пропуском, наші ж, візьмуть і. Ну, ви ж самі знаєте, скільки коло нас усякого халамидра. Всякої мерзоти крутиться. Ідеяних людей не вистачить скрізь. Попадеться вам по дорозі якась банда? А що їй, мій пропуск? А я ж на себе за вас моральну відповідальність перед самим собою беру. Сільський учитель зітхнув. Та воно може і так. Але що ж робити, коли треба? Та ви за нас не турбуйтеся. Ну ми ж не діти, ми все розуміємо. І спасибі вам, що так нам роз'ясняєте, а все ж таки ну, дайте, товаришу, дозвіл. А небога підвела трошки лицей, й прошепотіла. Хіба вам легше буде, як без пропуску нас розстріляють? Патлатий милий драматург глибоко, стомлено зітхнув. Так ви конче таки хочете їхати? Конче, музика мляво простяг за бланком. Ну, как знаете, я дам пропуск.